Раві зламався за її спиною, вигукуючи у ліс, вітер підхоплював його ридання, намагаючись повернути її. Вона йшла далі. Десять кроків, одинадцяте. Її нога затрималася перед наступним кроком. Вона не могла, не могла це зробити. Це не може бути востаннє. Піп озирнулася через плече, крізь дерева. Раві стояв на колінах у листі, обличчя приховане, ридав у долоні. Це боліло більше за все, що вона відчувала, груди розривалися, тягнулися до нього, намагаючись змусити її повернутися. Обійняти його, забрати його біль і віддати свій, вона хотіла повернутися. Хотіла бігти до нього, впасти в обійми, бути лише командою Раві та Піп. Сказати йому, що любить, усіма тими їхніми таємними способами – Почути всі ті імена, якими він її називав своїм м'яким голосом, але вона не могла, це було б несправедливо. Він не може бути її людиною, і вона не може бути його зараз. Піп мала бути сильною, тією, хто піде, навіть якщо жоден із них цього не хоче, тією, хто обирає. Піп подивилася на нього востаннє, потім відвела погляд, дивлячись вперед. Дорога розпливалася перед очима, вони наповнювалися слізьми, стікали по щоках. Можливо, вона ще колись його побачить, а може й ні, але не могла озиратися знову. Інакше не вистачило б сил іти далі. Вона йшла, а вітер вивів, і чи то був раві чи дерева, вона вже не знала. Вона пішла і не озирнулася.